CZĘTVERTKO 25. je kolovo za 1961. godine U Brazilu slavi se dan vojnika Na taj dan 1803. godine rođen Luis Alves de Lima e Silva General koji je Brazil vodio u konačnu pobjedu U dugom i mučnom ratu s Paraguajem Lima e Silva imenovan je za zaštitnika Brazilske vojska i kultna je figura Brazilskih konzervativaca Tok 25. kolova za ujutro Predsjednik Brazila Žanio Quadroš Otišao je na vojnu paradu Pregledao okupljene trupe saslušao čitanja dnevne zapovjedi i pozdravio zastavu vojničkim pozdravom. Sve je išlo kako je to protokol nalagao. Onda se Kvadroš vratio u predsjedničku palaču, sazvao na sastanak sve ministre odgovorne za oružane snage i službeno ih obavjestio da će dati ostavku na funkciju predsjednika. Kvadroš je u predsjedničku palaču ušao 31. siječnja te 1961. Kada su ga okupljeni ministri i visoki častnici koji su ih pratili za pašteno pitali zašto to on radi on mi odgovorio ne mogu vladati s ovakvim kongresom. Organizirajte huntu i vladajte zemljom. Kvadroš je onda potpisao pismo ostavke i dao nalog ministru pravde da ga u 15 sati pošalje u kongres, brazilski parlament. U 11. ujutro Kvadroš se ukrcao u predsjednički zrakoplov i sa aerodroma u Braziliji krenuo na let prema Sao Paulu. Dok je napuštao Braziliju, svom je vojnom pobočniku dao nalog da ponese predsjedničku lentu. I tako je Brazil ušao u razdoblje Nemira, koji će na kraju dovesti do uspostave od kvadroša željene vojne hunte. Žanio Kvadroš rođen je 1917. godine. U politiku ušao je 1945. nakon što se bavio odvjetništvom i predavao portugalsku povijest i književnost. Proslavio se kao gradonačelnik Sao Paula, a onda i guverner države Sao Paolo. U predsjedničku palaču ušao je nakon žestoke izborne kampanje u kojoj se pojavljivao u izgužovanoj odjeći s metlom u ruci. Predstavljao se kao zastupnik običnog čovjeka koji namjerava počistiti korupciju. Kada je izabran za predsjednika, za njegovog potpredsjednika izabran je Joao Goulart, u sedam mjeseci povukao nekoliko neočekivanih poteza. Uspostavio je diplomatske odnose sa Sovjetskim savjetima odbio je podupreti invaziju protivnika Kubanske revolucije, koja je neslavno završila u zaljevu svinja, a i odlikovao je Ernesta Che Guevara. A onda je Quadroš neočekivano dao ostavku. Lilia M. Schwartz i Heloiza M. Starling u knjizi Brazil biografija pišu. Žanio Kvadroš nikada nije dao jasno objašnjenje zašto je dao ostavku, ali među povjesničarima postoji konsenzus. Njegova gesta trebala je izazvati nacionalni nemir i dovesti do njegova triumfalnog povratka u predsjednički ured s uvećanim predsjedničkim ovlastima poželjno i bez kongresa koji bi stajao na putu. Davanje ostavke bilo je način da se napusti pozornica bez gubljenja obraza. On je već u prošlosti koristio prijetnju odlaskom i uvijek mu je ona uspjela i moglo je ponovno uspjeti. Potpredsjednik Joao Goulart nije bio popularan kod vojske i u svakom slučaju bio je predaleko u Kini da bi mogao pregovarati o svom ulasku u predsjednički ured. Ostavci predsjednika Quadroša kongres je trebao raspravljati tek nakon vikenda, a prije toga narod će izaći na ulice kako bi obranio njegov mandat. Nakon mene nitko nije ostao, navodno je Quadroš rekao u zračnoj bazi kumbika i dodao Neću učiniti ništa kako bih se vratio, ali smatram svoj povratak neizbježnim. Ako je to bio plan, sve je pošlo po krivu već prvi dan. Ljudi nisu izašli na ulice kako bi zatražili njegov povratak. Kongres se okupio dva sata nakon što je primio njegovo pismo s ostavkom. Ostavka je prihvaćena, a za privremenog je predsjednika imenovan predsjednik doma zastupnika Rajneri Madzili. On je trebao biti predsjednik dok se potpredsjednik ne vrati iz posjeta Kini. 28. kolovoza tri dana nakon ostavke Kadroš je dao nalog da se predsjednička lenta vrati u Braziliju, a on je otišao na dugi put u Europu. Ali svi ovi događaji uzbunili su vojni vrh. Ministri oružani snaga, u to vrijeme svaki rod brazilske vojske imao svog ministra, nisu imali ništa protiv toga da se prihvati kvadrošova ostavka, ali bili su protiv da u predsjedničku palaču uđe dotadašnji potpredsjednik João Goulart. Kvadroš je ponekad bio čudan i nepredvidljiv, ali Gularim se činio prelijevo orijentiran. I ministri Oružani snaga poručili su Kongresu da će vojska uhapsiti Joao Gulara ako stupi nato Brazila. Ideja je bila izvesti neku vrstu ustavnog udara, navesti Kongres da proglasi Gulara nepodesnim za izbor. I plan ministara Oružani snaga nije se ostvarivao kako su to oni zamislili. Odmah su dvije ugledne osobe povezane s vojskom javno su Dile pokušaj udara. Maršal Enrique Teixeira lot, bivši ministar rata i Quadrošov glavni protokandidat na predsjedničkim izborima 1960. objavio je manifest naciji u kojemu je branio ustavni poredak. Guvernar države Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, nije se odlučio na pisanje manifesta. On je smatrao da gular mora pod svaku cijenu ući u predsjedničku palaču. Schwartz i Starling pišu. Ušutkati maršala Lota bilo je relativno lako. Ministar rata zapovjedio je njegovo uhićenje i on je bio zatočen na otoku u zaljevu Guanabara između Rio de Janeira i Niteroja. Ali ušutkavanje guvernera Brizole bilo je nešto sasvim drugo. On je pozvao moćnu brigadu iz Rio Grande do Sula i naložio je da studi radio Guajbe budu prebačeni u podrumu guvernerove palače Palacio Piratini. Tada je postavio vojne straže s tri teške strojnice kako bi zaštitio odašiljač kod Ilja da Pintade, 20 km izvan Porto Alegre. Onda je naložio da emitiranje počne riječima Ovdje radiozakonitost, emitiramo iz podruma palače Piratini, u glavnom gradu države Rio Grande do Sul. S mikrofonom u ruci Leonel Brizola potaknuje državu na pobunu i mobilizirao ostatak zemlje na djelovanju u zaštitu Ustava. Radiozakonitost emitirao je na kratkom valu program od 20 sati na dan i bio povezan s drugih 150 radiopostaja. Čulo ga se po cijelom Brazilu. Leonel Brizola za guvernera je izabran 1959. Kao guverner nacionalizirao je telefonsku tvrtku koja je bila podružnica golemog američkog konglomerata ITNT a u planu je imao i nacionalizacije poljoprivrednog zemljišta i glavne energetske tvrtke. Brizola je imao još jedan motiv da podrži Gulara. On se oženio za njegovu sestru. Švaci Starling pišu. Guverner Brizola znao je kakvom se riziku izlaže. Naoružaj je stanovništvo za otpor, pozvao ljude da zauzmu prasa da matriz, trg ispred palače i simulirao je blokadu Luke Rio Grande. Postavio je strojnice na krov palače te na zvoni katedrale koja je još bila u izgradnji. Popeo se na barikade koje su napravljene od vreća s pijeskom klupa iščupanih trga matriz, automobila i kamiona, sve je to nagurano oko palače podijelio je oružje državnim službenicima i posuda hodao sa strojnicom prebačenom preko ramena. Bio je u pravu što je zahtijevao spremnost. Vojni ministri poslali su mornarički odredi u Rio Grande do Sul i poslali zrakoplovima u bazu Kanoaš nalog da bombardiraju palaču, ali narednici u zrakoplovnoj bazi pobunili su se, ispustili su gume zrakoplova, skinuli oružje s njih i spriječili pilote do uzlete. 28 kolova za 1961 situacija se počela mijenjati u korist podpredsjednika gulara general José Machado Lopez zapovjednik treće armije u svog načelnika stožera ušao u palaču piratini i na opće iznenađenje rekao guverneru brizoli da je on zato da Joao gular uđe u predsjedničku palaču treća armija bila je tada najmoćnija vojna snaga u brazilu Brizola je iz sata u sad dobivao sve više saveznika u saveznoj državi Gojaš. U središnjem Brazilu guverner Mauro Borkeš odlučio je podržati Brizolu. Objavio je da je njegov glavni grad u stanju pobune proti vojnog udara. Zapovjedio je vojnoj policiji da zauzme ključne točke u glavnom gradu, Guaniji i osnovao je vojsku zakonitosti u kojoj je pozvao dobrovoljce i obećao im oružje. Javnosti je objavio ovo upozorenje. Ako João Goulart želi sa svojim zrakoplovom sletjeti u njegove državi, on će mu pružiti svu zaštitu na putu od Gojnije do Brazilije. Potpora Gularu je rasla. Švarci Starling pišu. Vojnim ministrima sada su opcije bile ograničene. Ili su mogli u pregovorima potražiti izlaz ili su se mogli pripremiti za građanski rat. Ipak, Kongres je pronašao način koji će spriječiti da izgube obraz. Trenutačno prihvaćanje parlamentarnog poredka. Bilo je to umjetno rješenje koje neće riješiti problem, ali će zasigurno riješiti kratkotrajnu krizu. João Goulart dopustit će se da preuzme ured predsjednika, ali bez punih moći ureda. Samo je još bio potreban njegov pristanak. Zadatak da mu predstavi dogovor pao je na Tankreda Neveša, koji je bio u kabinetu bivšeg predsjednika Žetulija Vargasa. Gulara je vijesto o kvadrašovoj ostavci zatekla u Singapuru i on je krenuo na dug put prema Montevideo, gdje je čekao na vijesti iz Brazila. Tancredo Neveš dobio je nezahvalan posao da ga uvjeri da prihvati taj prijedlog, što je on na kraju i učinio. U noći prvoga rujna, Joao Gular iskrcao se u Porto Alegreu. Amandman Madman, kojim je uveden parlamentarni sustav, kongres je izglasovao u ranim satima sljedećeg dana. Leonel Brizola bio je ogorčen. Po njemu, Joao Goulart trebao je nastaviti put prema Braziliji na čelu Treće armije i preuzeti vlast bez ograničenja predsjedničkih ovlasti. Joao Goulart nije poslušao Brizolu. Došao je njegov glavni grad, pojavio se na balkonu palače Piratini okružene barikadama, ali okupljenima nije rekao ni riječ. Samo ih je pozdravio mahanjem ruku. Tri dana kasnije otišao je u Braziliju kako bi ušao u predsjedničku palaču sa smanjenim ovlastima. Pokušaj vojnog udara od 25. kolova za 1961. Prve nije prvi put da se u brazilskoj povijesti vojska umijašala u politiku. Neće biti ni zadnji. Gulać će se u predsjedničkoj palači zadržati do 1964. godine, kada će vojska u jednoj noći preuzeti vlast i držati u sljedećih 21. godinu. Kada je 1985. vojska predala vlast civilima, ona se nije potpuno povukla iz političkog života posljedice vojne vlasti osjećaju se i do dan danas. Na predsjedničkim izborima u listopadu 2022. glavni su kandidati Lula da Silva, žrtva vojnog režima i Jair Bolsonaro, vatrni pobornik vojne diktature. Kako je ta diktatura odredila noviju povijest Brazila? To je tema sljedećih nekoliko povijesti četvrtkom. Naši sugovornik, magister Želimir Brala. Dominantni razlog je unutrašnji dominantni razlog je velika kriza u kojoj se nekoliko godina uoči i u godini vojnjega udara, odnosno uspostavlje vojne diktature 1964. godine. došlo je do krize velike inflacije. Relativan prosperitet nakon drugog svjetskog rata koji je pokazivala ekonomija se usporio. 1963. godine, na primjer, je društveni bruto proizvod pao na samo 0,6%, a za samo demografsko ekspanziju Brazila tada je bilo potrebno negdje oko 3%. Dakle 3% povećanja samo da bi se došlo na nulu zapravo. Dakle drugim riječima stvari su išle unatrag, a ne unaprijed. Velika inflacija 92% je bila Inflacija je između ostalog bila zbog ne samo unutrašnjih problema i neuravnotržene platne bilanse, nego i zbog golemih kredita koje je Brazil bio morao dignuti da bi isplatio, odnosno sagradio, Braziliju, taj prekrasni novi glavni grad u geografskom središtu Brazila, to je koštalo negdje, računa se oko 3 milijarde dolara tadašnjih, kad se to preračuna u današnje dolari to je otprilike deset puta više. Dakle, pod pritiskom toga duga, inflacije, socijalnih nemira, sindikalnog organiziranja, štrajkova, vojnici su naprosto u jednom času odlučili da, odnosno generali su odlučili da preuzmu vlast. To je unutarnji razlog. Vanjski razlog je vezan uz tadašnju politiku Sjedinjenih američkih država. Naime, znamo da je 1959. godine Kuba privukla punu pažnju vanjske politike SAD-a, i SAD zapravo do, do tada, do 59. i nije polagao neku preveliku pažnju Latinskoj Americi, odnosno Latinskoj Američkom podkontinentu. Južna se Amerika nalazila jasnoj sferi utjecaja SAD-a, no u kontekstu jačanja hladnog rata vlada je nastojala onemogućiti utjecaj SSR-a, odnosno širenje takvih primjera kao što je gubanska revolucija trumanomom doktrinom, iz 1947. godine i politikom koja se zvala politika ograničavanja containment jel? to je termin koji je smislio George one glasoviti George Kennan dakle trebalo je suziti mogućnost da socijalne prilike izazovu političke procese koji bi mogli dovesti do uspostave socijalističkih režima ili čak komunističkih režima Oskar Niemeyer, arhitekt koji je projektirao većinu ključnih zgrada Brazilije, opisao je predsjedničku palač u Braziliji kao lebdeću, bestežinsku i bijelu u beskrajnim noćima Planalta. Planalto je brazilska riječ za Visoravan. Iz te palače vladali su svi brazilski predsjednici od Žustelina Kubičeka, koji se u nju uselio 1961. Brazilija je bila plod vizije Žustelina Kubičeka, koji je za predsjednika Brazila izabran 1956. godine. Odmah na početku mandata, Kubiček je odlučio graditi novi glavni grad Brazila. Do tada je to bio Riga de Janeiro. Kubiček je u predsjedničku palaču stigao s takozvanim planom ciljeva grubo rečeno, s 31 ciljem podijeljenim u četiri posebna prioriteta, na primer transport, energija, teška industrija i hrana. Od 1956. do 60. kubičekova vlada dala je sagraditi šest tisuća kilometara asfaltnih cesta. Do tada je ukupna mreža cesta u Brazilu iznosila oko četiri tisuće Na te ceste njegova administracija je postavila i brazilska vozila. dkw Vemag proizvoje bučan, ali pouzdan putnički automobil, čijih je 50 20% dijelova proizvedeno u brazilu te je s pogonom na sva četiri kotača idealan za teške brazilske puteve i divlinu. Kao idealnu ilustraciju onoga što želi postići planom ciljeva kubi će koje poslužila brazilija šwarci starling pišu. Brazilija je trebala biti planirani grad koji će odražavati brazilski nacionalizam, prijelazi iz tradicionalnog u modernu. Nov je glavni grad trebao integrirati unutrašnjost zemlje s urbanim središtima i Brazil s međunarodnom zajednicom. Brazilci su bili fascinirani idejom gradnje grada budućnosti, utemeljenog na novim arhitektonskim i urbanim konceptima, koji je trebao biti podignut na središnjoj brazilskoj visoravni u golemom praznom području zemlje. Gustoća stanovništva tamo je bila manja od jedne osobe na četvorni km. Ideja da se glavni grad premijesti u unutrašnjost nije bila nova. Prvi se put o njoj raspravljalo u 19. stoljeću i bila je predviđena u ustavima iz 1934. i 1946. Ali prije Kubičeka nitko ju nije uzimao za ozbiljno. Brazilija je prema riječima novinara Hota Lara rezenda plod ludosti četiri čovjeka predsjednika Kubičeka, arhitekta Nimaera, urbanista Lusija Košte te Izraela Pinjeira, direktora velike državne tvrtke za gradnju i urbanizam. Rezultat tog gludila je jedan i od najljepših novijih gradova na svijetu, urbanističko i arhitektonsko čudo. Tomas Kidmore u knjizi Brazil, pet stoljeća promjene, piše. Brazilije je brzo zaokupila maštu svijeta. Sve glavne zgrade projektirao je Oskar Nimaer, Nacrt grada koji je napravio Lusio Košta bio je tako zacrtan da je i zraka grad nalikovao na zrakoplov sa zabačenim krilima. Tako je simbolizirao napredak sa stambenim i poslovnim područjima uzdož krila toga zrakoplova. Uzdož trupa zrakoplova bili su vladini uredi. Svako je ministarstvo dobilo građevinu potpuno iste veličine te područja za kulturu, banke i hotele. U kokpitu toga grada Zrakoplova bio je trg tri u vlasti s modernim građevinama za izvršnu, zakonodavnu i sudsku granu vlasti. To čudo, kao i ostala čuda Kubičekovog Brazila, prije svega vrtoglavi ekonomski rast, imale su i posljedice. Inflaciju i golemi inozemni dug. Sve to trebao riješiti novi reformator u predsjedničkoj palači u Braziliji, João Goulart. Ko je bio João Goulart? Zvan Žangu. On je, kad je izabran 1960. godine, on nije izabran za predsjednika, nego za potpredsjednika A predsjednik je na tim izborima postao Žaniju Kvadruš, koji je, međutim, godinu dana iza toga podnio ostavku. I tako je Žuangular došao na čelo države. Žaniju Kvadroš je bio najbliže rečeno čudna osoba ili točnije osoba sa čudnim smislom za izbor prioriteta. Recimo jedna od prvih poteza mu je bila da otvori raspravu da li se u Brazilu bikini smije nositi na onim krasnim pješčanim plažama uz Atlantik drugi je veliki problem bio da li kad će se konačno zabraniti da li je dopušteno da borbe pjetlova se održavaju, dakle i to treba zabraniti dakle zaista današnjim očima gledano čovjek nije pokazivao baš velike sposobnosti za premda je očito imao neke čim je uspio da bude izabran za predsjednika za vrijeme Tog kratkog mandata Žanija Kvadruša zaustrile su se i ekonomska kriza i došlo je i do socijalnih konflikata. Dolazi i do stvaranja, organiziranja raznih pokreta, političkih pokreta, sindikalnih pokreta, studentskih pokreta, seljačkih pokreta, čak i pokreta nižih oficira i podoficira u vojsci koji tada nisu smjeli glasati, nisu imali pravo izlaziti na izbore, nisu imali biračko, aktivno biračko pravo niti pasivno naravno, onda pobunili su se i analfabeti nepismeni ljudi a Brazili tada ima veoma visoku stopu nepismenosti zato što nepismeni također nisu smjeli glasati na izborima zbog toga što su nepismenina. Svi se dakle te sve te informacije društvene se zalažu za takozvane temeljne reforme, reforme reforme baze, dakle supstrata društvenoga Problem je u tome da bome što su elite, političke elite u Kongresu nisu imali baš previše razmijevanja za ta nastojanja i te reforme nisu prolazile u Kongresu. Joao Goulart položio je predsjedničku prisegu 7. rujna 1961. godine na Brazilski dan nezavisnosti. Tada mu je bilo 43 godine. Na polaganje prisega u kongres došao je djevan u besprijekorno mornarsko plavo dijelo i smiješaći se. Smijehe, kako to pišu Schwartz i Starling, prikrivao tjeskobu. Te 61. Gular je bio treći po redu brazilski predsjednik. Kvadroš je bio prvi. Kada je on dao onu zagonetnu ostavku, palači ga je zamijenio Madzili kao vršitelj dužnosti, a sada je Gular polagao prisegu. Pored toga, vojska se duboko uplela u politiku. Inflacija je bila velika, državna potrošnja činila se izvan svake kontrole. U prvim mjesecima sljedeće godine na naplatu je stizao veliki iznos kredita i kamata. Da stvar Zagulara bude gora, on više nije imao ovlasti kakve su imali njegovi prethodnici. Sada se morao s kongresom pogađati i tamo stvarati većinu s kojim je mogao raditi. A sve se to događalo u svijetu hladnog rata. Švorci Starling pišu. U vanjskoj politici glavni su problem bili pregovori sa Sjedinjenim američkim državama, posebno o vanjskom dugu i regulaciji stranu kapitala u brazilskoj ekonomiji. U travnju 1962. Gular je putovao u Vašington kako bi raspravio ta pitanja s predsjednikom Kennedijem. Prijam je bio uljudan, američki tisak bio je oduševljen, ali brazilski kreditori bili su oprezni i prije početka pregovora htjeli su vidjeti koji će smjer zauzeti Gularova vlada. Sumnje u Vašingtonu nisu nestajele. Santiago Dantas, novi ministar financija, tvrdio je da je kvadrošova nezavisna vanjska politika, vrhunac je hladnog rata, Amerikancima. Brazil se nije složio da se svrsta uz jednu od supersila, Sjedinjene države ili Sovjetski savez i inzistirao je da se proširi broj trgovinskih partnera. Brazil se protivio sankcijama protiv Kube, koje su predložile Sjedinjene države u organizaciju američkih država. Gular se s tog posjeta vratio ovjenčan pohvalama, a zapravo osim sjajnog dojma došao je praznih ruku. U Brazilu ljevica od Gulara tražila nastavak Kubičekovih reformi. Desnica je smatrala da je Kubiček otišao predaleko, te da bi svake danje reforme na tom tragu bile pogubne. A Gularovi neprijatelji bili su sve ozbiljniji. Protiv njih prvenstveno su bili medijski moguli. Recimo, Roberto Marinho, koji je vlasnik bio konglomerata na čelu sa televizijom Globu, koju i naši gledoci znaju po Sapunicama, koja je imala tada, ima i danas ogroman utjecaj na stvaranje javnoga mjenja, ali nije samo TV Globu u tom velikom holdingu, Marinho je pokojni danas, ali koji njegovi nasljednici imaju. E, nego i cijel veoma važnih bio tada novina, Folja de São Paulo koja postoji još i dan danas, žurnaldu Brazili koji danas više ne postoji, Štadu de São Paulo i još drugi e, tjednici su bili također. Dakle, jedna silna moć medijska koju je da bome Marinho, vlasnik tog konglomerata Globo, upotrijebio da spriječi reformu, da prođu reforme u kongresu. Veliki dio oficijskog kadra, više, bar viši oficiri su također bili protiv reformi. Građanska srednja klasa je pak smatrala da i ona ugrožena ako dođe do toga, a naravno katolička crkva se osjetila ugroženom i bila je energično protiv bilo kakvih zadiranja u ovo što se željelo tim temeljnim reformama postići. Zajednički nazivnik svim tim opirama je žestoki hladnoratovski antikomunizam. Svi su ovih što smo ih spomenuli, svi ovi faktori koje sam spomenuo su optuživali Žanga da želi a uvesti kaos u zemlju, b na taj način razdrobiti vojnu hierarhiju i c potom kad se dakle stvore ta dva uvjeta onda uvesti komunizam u zemlju. Kad povijest Brazila u tom razdoblju ne bi bila tragična, a bila bi smiješna. Jer naprosto nisu postojale takve snage. Postojila Komunistička partija Brazila, ali niz daleka nije imala niti takav utjecaj, niti takvu snagu da bi mogla provesti bilo kakvu ozbiljnju političku akciju koja bi promijenila narav režima. U vajsko-političkim odnosima najava temeljnih reformi, pogotovo nacionalizacije i reduciranja, smanjivanja mogućnosti iznošenje profita iz multinacionalnih kompanija koje su poslovale u nafti u Brazilu u, u rudačama u Brazilu i u drugim sektorima je bio direktan prst u oko naravno Sjedinjeni američkim država tako da je američka vlada podupirala opozicijske napore te na kraju poduprla i vojni udar 6. siječnja 1963. João Goulart postigao je veliku pobjedu. Na referendumu prijedlog da se ponovno u Brazilu uvede predsjednički sustav, kakav je postojao od onog kompromisa koji je dao Goularao predsjedničku palaču, dobio je golemu većinu. Od 11,5 milijuna glasača izašlih na taj referendum, njih 9,5 milijuna glasalo je za povratak predsjedničkog sustava. Goulart je okupio koaliciju lijevih stranaka predvođenih socijaldemokratskom strankom i brazilskom radničkom strankom i nastao je pro isti niz reformi. Te su reforme sve konzervativne krugove, posebno je bio vojni Starling Krize počela odlukom saveznog vrhovnog suda na narednici koji su se kandidirali i pobjedili na izborima 1962. godine, ne mogu obavljati javnu službu. Nakon te odluke došlo je do nezapamćenog čina vojne neposlušnosti. U Braziliji, narednici ratnog zrakoplovstva i mornarice, kao i vojnici iz korpusa marinaca, napali su zrakoplovnu bazu i ministarstvo mornarice, blokirali ceste i aerodrome, upali u nacionalni kongres, zauzali zgradu Vrhovnog suda, te predsjednika Vrhovnog suda Viktora Nunješa Leala, kojeg su onda držali u zatočeništvu nekoliko sati. Prije nego što se pokret proširio, vojni zapovjednici poslali su trupe na ulice Brazilije i ugušili pobunu. Za vojno zapovjedništvo taj incident bio šok. Kako zbog narušavanja vojne discipline, tako i zbog lakoće kojim su narednici doslovce izolirali glavni grad. Ali bili su zaprepašteni reakcijom predsjednika Gulara. On je ostao neutralan, niti je branio, niti napadao pobunjenike. Vojni vrh pobojao se da će u vojsci uz potporu ljevih stranaka i pokreta i predsjednika Gulara razviti se situacije u kojoj vojni vrh više neće pod kontrolom držati tu vojsku. Zahtjevi za reformama u vojsci bili su sve glasniji i očitiji. 25. ožujka 1964. godine Joao Gular bio je na svojoj farmi u Sao Boži. Tamo je provodio uskršnji vikend. Za to vrijeme, ministar Mornarice pokrenuo je još jednu krizu koja je dovela do konačnog raskida s vojnim vrhom. Je ministar je naložio hapšenje 40 mornara i dočasnika koji su organizirali proslavu druge obljetnice osnutka brazilskog udruženja mornara i marinaca zapravo vojnog sindikata koji je za cilj imao poboljšavanje uvjeta rada mornara u ratnoj mornarici koji su imali male plaće a posebno su ih morili uvjeti života na brodovima i krajnje loša hrana koju su dobivali Pored toga, taj sindikat tražio ukidanje nekih starih i sada besmislenih odredbi, poput one koja je nalagala da se mornari žene tek uz odobrenje višeg zapovjedništva, te da ne smiju nositi civilnu odjeću po ulicama gradova. Schwarze i Starling pišu. Za počasnog gosta toga događaja oni su pozvali Žoava kandidoa koji je vodio pobunu biča 1910. godine protiv prakse bičevanja u mornarici. Na mnogo načina položaj mornara nije se promijenio još od dana Prve republike. Nakon što su zapovjeđena uhićenja, pobunilo se više od 3400 mornara. Oni su našli utočište u uredima sindikata Metalaca u centru Rio de Janeira i tri su dana odbijeli odande izići. Tražili su da mornarica prizna njihovo udruženje i pouče sve njima izrečene kazne. Mornari na brodovima u Luci također su se pridružili pokretu, vršeći djela sabotaže, kako bi spriječili da brodovi isplove iz Luke ministar je bio dodatno demoraliziran kada je poslao 500 marinaca i 13 tenkova da napadnu zgradu i iz nje izbace pobunjenike 26 stvojnika položilo je oružje ušlo u zgradu i pridružilo se pobunjenicima Gulari je u ranim jutarnjim satima 27. ožujka stigao u Rio de Janeiro kako bi primirio stvari. Imena ovo je novog ministra mornarice. Drugi je dan organizirao odlazak pobunjenika iz grade te njihovo slanje u vojarne. Ali već sljedećeg dana pustio je pobunjenike iz vojarni i objavio u amnestiju. Prizor mornara koji pjevajući stupaju ulica Marija, idući prema uredima ministarstva rata, zaprepastio je vojni vrh. I on je odlučio udariti. U noći s 31. ožvika na 1. dravnja 1964. godine do pobune došlo u saveznoj državi Minas Žeraiš. Pobuni su se priključili potom ne samo generali iz te vojne oblasti, nego i neki drugi generali i guverneri saveznih država i najavili i oružanu borbu Lojalni generali također su iskazali namjeru da oružjem uguše pobunu, no... Gular, to nije htio i u tom smislu je njegova odluka povijesno dobra. Sigurno bi bilo strahovito mnogo žrtava i diktaturom ih je bilo mnogo žrtava što smrtni oni koji su izgubili život, što oni koji su mučeni izgubili politička prava i uništeni nimi bili životi na ovaj ili na onaj način, ali u slučaju Grazinskog rata bi bilo to daleko više. Lojalni generali Žangu i lojalni guverneri ispočetka su bili brojni no situacija se naglo promijenila i Žango je shvatio da se mora maknuti, otputovao je na jug zemlje, potom u Urug. On je inače bio veliki, veoma moćan zemljeposjednik Latifundistima je velike posjede sa Stokom, dijelom većin dijelom u Brazilu, ali jednim dijelom i u tama tamo je u Uruguay poslije pose i umro. Uglavnom na kraju dana tog 1. travnja, tog 1. travnja pobunjeni generali su kontrolirali već veći dio zemlje. Posljednja se prodala predala Savezna država Rio Grande do Sul, to je njegova Savezna država, no i to je bilo već drugoga travnja, dakle zapros dan jedan poslije. I sad imamo novu potpuno naravno situaciju zemlje, jedan dio društva pozdravlja samozvanu revoluciju u navodnicima a drugi se dio našao, ovi koji ne podržavaju, a pogotovo oni koji se opiru, se našao pod žestoke represije. Jel? Politička je klasa očekivala da će se stanje ubrzo promijeniti, da će se vlast vratiti u ustavne okvire, no prevarilo se. Idućih se mjeseci i godina konsolidirala diktatura politički poravnana sa interesima SAD-a. Dakle, imamo sad učbeničku situaciju, vojni udar u Brazilu, u međunarodnom kontekstu i jedna od bitaka hladnog rata u Latinskoj Americi i događa se u razdoblju razni drugih vojnih udara na južnoameričkom podkontinentu. Polako je situacija u Brazilu dolazila do usijanja. Protivnici Gulara uspjevali su mobilizirati golemi broj ljudi. 19. ožujka u Sao Paulo okupilo se između 300 i 500 tisuća ljudi. Okupljanje je nosilo ime Marš obitelj s Bogom. Bio je to odgovor na masovne skupove koje su organizirali Gular i Ljevica. Gullar je na taj skup reagirao riječima To nije narod Ali protesti protiv njega bili su sve masovniji A i tajno se pripremao udar Vojni vrh pažljivo je planirao prevrat O njemu je bio obavješten i veleposlanik Sjedinjenih država Lincoln Gordon Kao i njegov vojni ataše pukovnik Vernon Walters Kasniji general i direktor Cije Ulogu američke vlade u državnom udaru Ovako opisuje Leslie Battle U devetom tomu Kembričke povijesti Latinske Amerike, Brazil i nakon 1930. Američka vlada bila je obavještena o političkom razvoju u Brazilu preko mreže agenatacije, političara, poslovnih ljudi i novinara koji su razgovarali s Lincolnom Gordonom i od generala koji su bili bliski Vernonu Waltersu. veleposlanik Gordon sada je govorio Washingtonu kako je uvjeren da je gular komunist koji namjerava izvesti državni udar koji bi uspostavio komunističku diktaturu. 27. Ožujka predložio je da Sjedinjene države podrže ono što je nazvao skupina za otpor ili Castelo Branco pokret, koji, za razliku od protugularovskih skupina koje su mu prilazile u prošlosti, ima kompetentno vodstvo i široku potporu. Američka vlada treba iskoristiti sav svoj utjecaj kako bi spriječila veliku katastrofu koja bi mogla od Brazila napraviti Kinu. Cija treba biti ovlaštena da sudjeluje u tajnim operacijama. Odred brother Sam treba biti poslan i mora imati oružje i streljivo, ali ne i trupe. Brother Sam bio je naziv vojne operacije koje odobrio američki predsjednik Lyndon Johnson nakon sastanka u bijeloj kući od 20. ožujka. Tada je odlučeno da se pred obalu Brazila uputi borbena skupina okupljena oko nasača zrakoplova Forrestal. 30. ožujka Gular je trebao držati govor pred predstavnicima narednika, drugih dočasnika te vojnika. Njemu bliski ljudi savjetovali su mu da to ne radi jer bi to mogao biti povod za akciju vojnog vrha. On je održao govor. Nakon tog govora general Olimpio Murao Filju, zapovjednik četvrte pješačke divizije u Mina Žeraišu, odlučio je čekati više i pokrenuo je oko četiri tisuća vojnika na marš prema Riju i ministarstvu rata. To je pokrenulo ostatak vojske. Udar je bio brz. Vojska je bez većih problema preuzela vlast. Kad je preuzeo vlast tog drugog travnja, general Kaštelu Branko izjavio je nije riječ o državnom udaru, veli, nego o revoluciji. A termin revolucija stoji i u prvoj ustavnoj uredbi. Ustavne uredbi su bile jedna vrsta dekreta kojom je Vojna Hunta vladala. Dakle, u prvoj ustavnoj uredbi koju je Vojna Hunta izdala stoji termin revolucija. I taj se termin revolucije za državni vojni udar upotrebljavao u kasarnama i oficirskim štabovima kroz cijelo vrijeme diktature. I tek je Ernesto Geisel, predposljednji šef vojnih hunti, priznao da nije bila riječ nije o kakvoj revoluciji, nego da je udar bio, citiram, protiv gulara, protiv korupcije i protiv subverzije. Vratimo se malo u povijest i pogledajmo ovo dugoročnije kako je nastao taj uvod u koji će kulminirati vojnim udar. Demokratski brazilski pokret je započeo 46. dakle godinu dana nakon svjetskog rata. Obilježen je dihotomijom između dvije dominantne struje. S jedne strane su nacional etatisti, dakle oni koji brane ideologiju i praksu u kojoj najveći dio ili cijelina upravljanja radom, dobrima upravljanja proizvodnjom odlučivanjem u nadležnosti nacionalne države. S druge strane je kao druga dominantna struja je bio liberalno konzervativni blok koji se protivi svemu tome, dakle, koji u ekonomskom smislu želi da ekonomija bude potpuno otvorena, da se država ni u čemu ne petlja u ekonomske poslove, pogotovo ne u radne odnose i traži, naravno, da se svrstava uz SAD. U tom razdoblju, do, dakle, udara, od 46. pa do udara, pojedini generali i političari iz liberalno-konzervativnog bloka, dakle, ovog desnoga bloka, u tri su navrata već pokušali izvesti državni udar. Prvi put 54. su to pokušali nakon sobobojstva koji je počinio predsjednik Žetuliju Vargaš. Iduće godine pak imamo protu udar maršala Lofta koji je sprečio pokušaje da se onemogući predsjednik Žušcelinu Kubišek ili ti Kubiček on je češkoga podrijetla onaj koji je izgradio Braziliju. I treći je pokušaj bio 61. kad je Žaniju Kvadrš podnio ostavku. Svi su ti pokušaji propali jer nisu imali dovoljne podrške u društvu i u vojnim krugovima. Te godine udara 1964. sukob je postojao između ta dva bloka, no sada su se oko skupile okolnosti, stvorile su se okolnosti da je naprosto državni udar imao dovoljnu bazu da bude proveden. Već ujutro 1. travnja veleposlanik Gordon obavijestio i Washington da je demokratska pobuna, kako je on nazvao vojni državni udar, 95% uspješna. Leslie Battle ovako opisuje sam udar. Pokreti trupa trajili su manje od 48 sati, nije bilo vojnog sukoba, jedva da su ispanjeni hici. Nijedan vojnik nije ubijen i ubijeno je sedam civila, radnika i studenata tri u Riju, dva u Belo Horizonteu i dva u Resifeu, gdje je guverner Miguel Araeš odbio mirno otići i morali su ga silom udaljiti iz palače te utamniti na otoku Fernando de Noronja. Guverneri tri najvažnije države, Carlos Lacerde iz Guanabara, Magalješ Pinto iz Minaš i Ademar de Baroš iz Sao Paula, kongresni vođe poput Alfonsa Rinosa de Melo Franca, Olava Bila Capinta i Miltona Kampoša iz udn te Hožea Marije Alkmina iz vođe poslovne zajednice, zemljoposjednici, vođe katoličke crkve, novine, svi su pojurili da iskažu potporu revoluciji. U zoru 2. travnje, predsjednik senata Aulo de Moura Andrade objavio je da je funkcija predsjednika upražnjena i kao 1961. nakon ostavka žanija Quadroša postavio rainerija Mazilija iz redova socijaldemokrata i predsjednika doma zastupnika za privremenog predsjednika u trajanju od 30 dana. Odluka je bila neustavna. Gular nije dao ostavku, ali nitko se time nije zamarao. Ubrzo je stigao telegram od predsjednika Johnsona u kojemu je iskazana potpora novom predsjedniku. Vojska je brzo počela izgrađivati svoju vlast. Samo je dvijema strankama dopušteno da djeluju. Jedna se zvala Movimento Demokratiku Brazileiru, MDB, koji će okupiti ili koji je okupljao sve stranke Ljevog centra i Ljevice, a druga stranka je bila takozvana Arena, Alijansa Henovadora Nacional, dakle obnoviteljska nacionalna alijansa, nju su sačunjavali u glavnom oficiri. Današnja Bolsonarova stranka, ona je minorna u, u nuveriškom smislu i u smislu broja zastupnika, ali današnja bolsonarova stranka je jedna od nasljednica arene i on se time ponosno, ponosno hvali. Taj period je naravno smo nazvali bipartidarizmom. Nakon redemokratizacije će se osamdeset će se iz mdba profilirati većina stranaka koje danas definiraju u lijevom i u dijelom udesnom centru a sve ove koje su profilirane od arene, koji su na neki način djeca arene, kao što je ta Bolsonarova, strančica, su danas minorne u političkom životu Brazila. Od 1964. do 1985. Brazil je imao pet predsjednika vojnika. Svi su bili generali sa četiri zvijezdice na Epoletama i na tu ih je funkciju prvo odabralo Vojno-Vrhovno zapovjedništvo. Tek su onda izabrani od Kongresa, a nakon toga i od Elektorskog koleđa, čiji su većinu činjeni članovi za koje se znalo da će podržati kandidata kojeg odredi vojska. Brazilska vojna diktatura nije bila krvava poput onih u Čileu ili Argentini, ali je bila dovoljno snažna da slomi svaki otpor. Govori magister Želimir Brao. Koje su posebnosti brazilske u odnosu na ostale južnaberečke diktature? Brazil je očuvao institucionalnu strukturu prijelaznog tipa između diktature i demokratskog režima. Dakle, postojali su u demokratski oblici organiziranja kako se u njih moglo doći drugo pitanje, ali postojali su i što, kakve su odluke donosili također i drugo pitanje. Ali je svakako bio je jedini od tih zemalja koji je očuvao i omogućio opoziciju u Kongresu. Dakle, MDB maloprije prije, koji sam spomenuo, je bio opozicija arene koja je bome dominirala. Ovi nisu mdb oci nisu mogli, ama baš ništa. Ali je, da tako kažem, demokratska ikebana bila postavljena. Opozicija, dakle, nije imala nikakve moći da spriječi donošenje odluka, ali nije bila niti ukonjuta kao što je u drugim zemljama južnobiričkih diktature. Pravosudni sistem je također bio dijelom, ne cijeli, dijelom je bio nezavistan. To je omogućavalo da sudci uz pomoć pravnog instituta HBS Corpus dakle zabranje hapšenja bez naloga, zabranje zadržavanja u pritvoru, bezazbnih dokaza, brzo izvođenje pred sud i oslobode ponekog opozicionara. Često se njihove odluke pravosudne nisu naprosto poštovale pripadnici vojnih represivnih snaga, dakle vojne policije, vojnih obavještajnih sistema, koji su bili glavni operativici progona, i s druge strane pripadnici žandarmerije Brazilske, su, koji puta naprosto nisu, naprosto ne bi poslušali odluku pravosudnog tijela. Ja? I neka im ništa nije, nije učinio. Dakle, nije bilo tako, strašno, kao što je bilo u čileu gdje je bilo 3000 mrtvih i nestalih, a narečito nasuprot Argentini gdje su te grozne brojke zapravo ni danas ne zna, ali su još daleko daleko veće računa se da je negdje ili barem je zabilježeno da je negdje 434 osobe su ubijene što muške što ženske su ubijene prilikom torture u tamnicama vojnim i policijskim a desetine tisuća su mučene ali su preživile brojni su morali nakon toga otići u kadim se ništa nije moglo dokazati otići u inozemstvo u eksil u taj egzil su recimo otišli mnogi sociolozi, mnogi brojni književnici, brojni muzičari, na primjer Kajtano Velozu, Žilbertov Žil, naši slušaci će vjerojatno poznaju ih. Oni su isto morali otići kao protivnici diktature, su morali se maknuti iz zemlje i mogli su se vratiti tek 1985. godine. 15. oživka 1985. zadnji general koji je vladao Brazilom, barem do danas, João Figueiredo, odbio je predati predsjedničku lentu svom nasjedniku i svečano otići iz predsjedničke palače u Braziliji. Umjesto toga otišao je iz palače na stražnje vrata. Nekoliko mjeseci prije toga sve samo ne odlaska, on je u televizijskom intervju izrekao svoju procjenu svog predsjedničkog mandata. Obraćajući se brazilskom narodu, rekao je Želim da me zaboravite. Bio je to prigodan način odlaska zadnjeg vojnog predsjednika. Odlazak Žosea, figove i reda iz predsjedničke palače nije značio da je diktatura nestala iz života Brazila. Ostalo je pitanje kako se nositi s onim što se u njezino vrijeme događalo i kako izaći iz teškog položaja u koje je Brazil zapao za vrijeme 20. godina diktature. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste povijest četvrtkom, tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimila Marija Pečnik-Kvesić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2022. godina.